Så du fjernsyn i går? Nej, jeg så en film. Jeg køber altid en masse DVD'er, når jeg er hjemme. Ser du aldrig fjernsyn? Nej, ikke så tit. Men sommetider ser jeg en film eller sport. Jeg har prøvet at se nyheder på dansk, men jeg synes, det er svært at forstå. Ja, det er klart. Ser du fodbold? Ja, selvfølgelig. Jeg så kampen mellem Barcelona og Real Madrid i onsdags. Fantastisk kamp. Ja, det var kanon. Spiller du også fodbold? Nej, ikke mere. Går du? Ja, men kun for sjov. Jeg spiller med nogle venner hver lørdag kl. 14. Vi spiller i en time eller to.